Перша книга Царів Розділ 16 Тоді надійшло таке слово Господнє до Єгу, сина Ханані, проти Вааси. Я підняв тебе з пороху та зробив тебе князем над моїм народом. Ти ж ходив дорогою Єровоама і ввів у гріх народ мій Ізраїля, щоб вони доводили мене до гніву своїми гріхами. Ось за це я змиту геть Ваасу і його дім. Я зроблю з твоїм домом те саме, що з домом Єровама, сина Навата. Хто в домі Вааси помре в місті, того жертимуть пси, а хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні. Решта дій Вааси і те, що він чинив, і його подвиги записані у літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Вааса зо своїми батьками і поховано його в тірці. Замість нього царював син його Елла. Було також через пророка Єгу, сина Ханані, слово Господнє до Вааси і до його дому. Не лише за все те зло, що він учинив перед очима Господа, прогнівавши його ділами рук своїх, за що судилось йому те, що домові Єровоама, але й за те, що винищив цей дім. На 26-му році царювання Аси, царя юдейського, став Елла, син Вааси, царем над Ізраїлем і царював у Тірці два роки. Підданий його Зімрі, начальник над половиною колісниць учинив змову проти нього. Саме тоді, як він упився у Тірці в господі Арци, головного над палацем у Тірці, вломився туди Зімрі, напав на нього та й убив його, на двадцять сьомому році Аси, царя юдейського. Та й сам став царем замість нього. Як тільки став царем і сів на його престолі, вигубив він увесь дім Вааси, не заставив нікого з чоловічої статі, ні одного родича-месника, ані друга. Так винищив зімрі весь дім Вааси, за словом, що Господь сказав був проти Вааси через пророка Єву. За всі гріхи Вааси і за гріхи сина його Ели, які вони самі чинили і якими вводили в гріх Ізраїля, що доводив до гніву Господа Бога Ізраїля своїми бовванами. Решта дій Ели – і все, що він чинив, записане в літописній книзі царів ізраїльських. На 27-му році Аси, царя юдейського, став Зімрі царем на сім днів у тірці. Тим часом, як народ облягав гіббетон, що належав філистимлянам. Як довідався народ у таборі, що Зімрі вчинив змову і убив царя, того ж таки дня в таборі весь Ізраїль зробив царем Омрі – отамана над Ізраїльським військом. Тоді Омрі з усім Ізраїлем відступив від гиббетону і обложив тірцу. Зімрі, побачивши, що місто взято, війшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що Господові не до вподоби, ходивши дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дій зімрі та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ Ізраїльський розділився на двоє. Одна половина народу стояла за Тівні, сина Гіната, щоб поставити його царем, друга половина – за Омрі. Та люди, що були за Омрі, взяли верх над людьми, що були за Тівні, сина Гіната. Тівні помер, і царем став Омрі. На 31-му році царювання Аси, царя юдейського, став Омрі царем над Ізраїлем і царював 12 років. У Тірці він царював 6 років. Омрі купив у Шемера за два таланти срібла гору Самарію і забудував гору і назвав місто, що збудував за іменем Шемера, власника гори, Самарія. Омрі чинив зло в очах Господніх, був гірший від усіх, що були перед ним. І ходив у всьому дорогою Єровоама, сина Навата, і в гріхах, якими той вводив у гріх Ізраїля, що довів до гніву Господа, Бога Ізраїля, своїми бовванами. Решта дій Омрі те, що він чинив, і його подвиги записані в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Омрі за своїми батьками, і поховано його в Самарії. Замість нього царював син його Ахав. Ахав, син Омрі, став царем над Ізраїлем у 38-му році Аси, царя юдейського. І царював Ахав, син Омрі, над Ізраїлем у Самарії 22 роки. Ахав, син Омрі, чинив зло в очах Господніх, гірш від усіх, що були перед ним. Не досить було йому того, що ходив в гріхах Єроваама, сина Навата? Ні. Він узяв за себе Єзавель, дочку Едбаала, царя Сидонського, і заходився служити Валові і поклонятись йому. Він поставив Валові жертовник у Валовому храмі, що збудував у Самарії. Зробив Ахав і Астарту. Додав багато і інших учинків, таких, що довів Господа Бога Ізраїля до гніву більш від усіх ізраїльських царів, що були перед ним. За його часу Хієл з Бетелу відбудував Єрихон. На Авірамі своєму первородному він поклав його підвалину, а на Сигуві своєму найменшому синові поставив його ворота, за словом, що Господь сказав був через Ісуса Навина.